programmet om amerikansk politik, som er lavede os her på kongressen.com. Jeg hedder Lasse Pedersen. Jeg har lukket andre sauna herinde. Stor, stor overhånd. Til den sidste øh, sommerferieudsendelse. Til, øh, <tryk> til, til, til den sidste her i vores uh, sommerferie. Vi har brugt sommeren på at gøre status over de forskellige aktører i amerikansk politik. Vi var først igennem, øh, kan man sige, regeringen hos Biden og Harris, men egentlig hele administrationen, så kiggede vi på demokraterne og på Capitol Hill med fokus på Nancy Pelosi og Chuck Schumer, og bagefter så var det Mitch McConnell og Kevin McCarthy, der fik en tur, og så var det demokraterne, som parti, og derefter republikanerne på parti. Nu har vi ligesom været det politiske spektrum igennem, og vi har snakket om ja. lokalpolitik i uh, Texas, og vi har snakket om folk, der tisser i uh, badet. Og, vi har været vidt omkring. Vi har været vidt omkring, uh, må, man, må man sige, her henover uh, sommeren. Nu prøver vi faktisk at hoppe en tur ind i uh, Martin McFly's fremtidsmaskine. Elegant. Vi flyver ikke så langt. Elegant. Elegant. Et halvt år frem. nej vi prøver at kigge på, hvad er det, der ligger her i det her anden halvår af 2021? Hvad er det for nogle sager, der kommer til at dominere Anders Og Hvad er det for et politisk klima, vi i hvert fald vi kommer til at kigge ind i her i anden halvår? Nå, men det er jo i virkeligheden, at øh, fortsætte det, der er sket i den første halvdel Det vil sige, at man kommer til at se, at det er demokraterne, der styrer først og fremmest. Det er demokraterne, der godt kører Det er demokraterne, som har magten. Det er dem, der sæ og øh, republikanerne stadig øh, skal finde ud af, hvad vil de med sig selv, hvad vil de med deres liv, og hvordan vil de agere. Øh, det vil sige, at vi kommer til at se et, et efterår 2021, som på mange punkter ligner øh, meget det, vi så i den første halvdel. Det, som selvfølgelig er spændende i forhold til det, den øh, nye sæson, vi tager hold på her lige efter sommerferien, det er selvfølgelig at se, i første og fremmest kan, kan Biden og demokraterne holde, holde niveauet fra, fra den første halvdel, og tilsvarende, kommer der mere af det her tværpolitiske, som vi så, øh, de indledende øvelser til i forhold til øh, infrastrukturaftalen, som, øh, som kom øh, lige inden sommerferien, det startede for alvor, hvor man havde de her øh, senatorer for både demokraterne og republikanerne, som var blevet enige, og Biden straks omfavnede det. Kommer der mere af det, eller hvad kommer der til at ske? Og så ser vi altså også ind i et, en, en anden del af 2021, hvor at værdipolitik kommer til at fylde meget mere, end det har gjort i den første halvdel. Ikke mindst på grund af nogle af de højeste retssager, vi også har talt om i de foregående udsendelser, at bort øh, i særdeleshed kommer til at fylde utrolig meget. Og så vil jeg sige, at øh, så ligger der altså en ting, og det øh, skal vi i hvert fald bruge noget tid på at tale om i, i dagens udsendelse, ja. det er fortællingen om corona. Hvem, mm. hvem har fat i den her fortælling? Hvem får lov til at sætte rammen om, hvordan den her pandemi mm. egentlig skal forstås? Og hvordan det henholdsvis gik så galt, som det gjorde i USA? Hvem har ansvaret for det, og hvem har ansvaret for, at det går godt igen nu? Det er for mig at se noget af det, der kommer til at definere den sidste halvdel af 2021. Ja, og der, det, det tror jeg, du har meget ret i, fordi det kan man sige, det er jo to partier, der har to meget for, forskellige interesser i forhold til corona. Øh, demokraterne har en meget klar fortælling, synes mm. jeg i virkeligheden. De siger, at det, det, det var ikke dem, der en corona, men det var republikanerne skyld, det gik så galt. Og det var os, der kom ind og ordnede det og sørgede for at få vaccineret amerikanerne og sørgede for at folk kolde op med at, ja, undskyld, jeg siger det, dø i øh, Hobotan. Ja. Og republikanerne har en kæmpe interesse i at sige, øh, vi var totalt uskyldige i, at det eksploderede på den måde. Det var bare sådan, det var. Det kunne vi ikke gøre så meget ved. Øh, og... Øh, det er vores skyld, vi bliver vaccineret. Ja, fordi vi lagde alt the, the groundwork, Præcis. som det var for. Alt det og lidt mere til med, skal vi snakke om i den her kamp om Amerika, hvor vi kigger på, hvad sker der i andet halvår af 2021. Velkommen i fremtidsmaskinen, også kendt som Kampen om Amerika. For at man kan have en uh, lykkelig fremtid, så skal man have nogle medlemmer. Ja, og det vil vi jo selvfølgelig meget gerne, når vi nu er bløde fremtidsorienteret, opfordrer alle folk til at, uh, til at blive. Fordi uh, for at kongressen også går en ny fremtid i så vil vi gerne have mange flere medlemmer, end, uh, end vi har i forvejen. Vi har allerede en masse det er vi rigtig glade for, men der er altid plads til flere. Ved at være medlem støtter man alt den fremovende journalistik, vi laver her på stedet, og man er med til at støtte, at vi laver den her podcast... Den tager vi lige igen, som Carstensen, fra det øjeblik, at uh, der er noget med medlemmer. Det er uh, min computer, der åbenbart også med at den skal sms'e. Nå. Det skal man have medlemmer. Jeg tager den derfra. Ja, du snakker bare. Skal det. man, for uh, nu har vi jo sådan fundet ud af, at... Uh, for at kongressen og også, apropos fremtiden, kan gå en ny fremtid møde, så vil vi gerne have endnu flere medlemmer, end vi har i forvejen, fordi det bliver vi helt utroligt glade for. Det er nemlig med til at støtte. Både at vi kan lave den her podcast, det er med til at støtte den journalistik, vi vil hver eneste dag udgiver på kongressen.com. Det er med til at øh, sikre, at øh, du hver eneste uge kan øh, føle dig oplyst og klædt på i forhold til både amerikansk politik og amerikanske erhvervsliv. Og øh, ja, derfor så vil øh, jeg sige, apropos fremtiden, altid plads til flere, og vi bliver så glade, når I er medlemmer, fordi så kan vi gøre det, vi gør. Det er nemlig det, vi kan. Nå, apropos gøre det, vi gør, så er der hele den her diskussion, som du lavede op til, Anders, omkring, hvem der kommer til at tage historiefortællingen på ja. corona. Når man kigger på det umiddelbart, så må man sige, så virker demokraterne jo klart bedst positioneret for at kunne, hvad hedder det, for at tage magten over den her fortælling. Altså man kan sige, Data-tal er på deres side. Det er jo altid et godt sted at, at starte. Ja, det plejer det at være. Det er selvfølgelig. <laughs> det, Æh, det plejer det at være sådan, at... Så hvis, hvis det er fakta, så benægter jeg faktisk Og det er jo lidt det, der er sket, og det er jo faktisk det, der gør den her diskussion ret kompleks, fordi <laughs> at den her parallelle virkelighedsopfattelse, der i stigende grad er opstridt i USA, den betyder ret meget i forhold til det her, fordi du har ikke særlig høj grad set republikanske vælgere vender deres politikere ryggen på baggrund af corona-håndtering. Det var der også mange, der troede, de ville gøre, men det skete ikke. Det skete ikke engang ved præsidentvalget sidste år. Det, der er begyndt at ske nu, det er, at republikanerne kører et narrativ omkring det her, der hedder, som du selv sagde før, det her, det er ikke vores skyld. Det kom fra Kina. Øh, det er... Og øh, se, se for hvem, der er mest sur på Kina. Ja, det er lige præcis. Det er derfor, vi har kørt den hårde kurs hele tiden, <laughs> og... Øh, og man kan så sige, de steder, hvor det så er kørt særligt af sporet, øh, set ud fra det republikanske narrativ, det er i de stater, hvor det er demokraterne, der står i spidsen for, øh, for ledelsen. Det vil sige, at dem, der har guvernørposten videre fordi at man siger, man prøver at se, en stat som Michigan eller et eller andet, der har Trump York. jo aktivt peget fingre og sagt, at det er også på grund af Gretchen Whitmer, eller i New York, det er også på grund af Andrew Cuomo osv., og det kører de så på, samtidig med, at Trump så er begyndt at tæske løs på uh, Anthony Fauci, uh, som uh, ja, han er blevet hans nye uh, boksebold. Uh, og det skyldes jo selvfølgelig, at uh, han godt ved, at... han skal give en anden skylden sig selv, ikke? Der er en, der skal under bussen, og det skal ikke være ham mm. selv. Mm. Uh, fordi hvis han overhovedet skal gøre sig nogen som helst forhåbning at komme back, så er det her i hvert fald afgørende, så skal han en gang for alle have undermineret Fauci's troværdighed, og det kører ham og hans, hans kompaner så løs på i øjeblikket. Jeg vil så sige en ting, som er vigtig omkring det her med, med fortællingen om corona. Det er ikke så meget spørgsmål om, kan man overbevise modparten, for det tror jeg faktisk ikke, man kan. Det er mere spørgsmål om, hvor meget man kan mobilisere base på baggrund af det, hvor meget man kan mobilisere vælgere, der er potentielle vælgere mere, end rent faktisk kan få folk til at flippe. For det ser ikke ud til, at man kan det på baggrund af det her. Men til gengæld kan man sige, at pandemien har jo gjort, at alle har fundet ud af, hvad corona går ud på. Det har vist sig, at det være i USA's tilfælde en sygdom, der kostede forløb over 600.000 mennesker det rammer alle, eller det kan ramme alle, uanset om man er mand eller kvinde eller demokrat eller republikaner eller høj eller lav, så er den her sygdom øh, en, der kan ramme alle. Og kvæg af 600.000 forløbige har mistet livet til den her frygtelige sygdom i USA. Men så betyder det selvfølgelig også, at folk øh, tager det, i hvert fald mange dele af samfundet, tager det her ret alvorligt, mm. og gerne vil undgå, at, øh, at det kommer tilbage. Øh, man håber, at med vacciner og så er så noget, man har lagt bag sig en gang for alle. Det, der bare er udgangspunktet også for, hvorfor det her er basemobiliserende fra demokraters perspektiv, det er netop at vise det her med at sige, der kom først styr på det, da Biden mm. kom til, og der har været øh, godt styr på at få folk vaccineret også, altså en stat som New York for eksempel, lige så meget som Trump har taget løs på dem, lige så godt er det faktisk gået for dem med at få vaccineret folk der, Altså, hvis man følger du show øh, somi presence, så er han nærmest dagligt ude for at fortælle, hvor mange der nu er blevet vaccineret, og hvilken procentsats de nu ligger på, og så videre. Ja, han har så også, øh, han er øh, også øh, en grund til at... Kan at dreje styrke, fokus. At dreje fokus. Kan kan med noget dreje, noget. Men hvis du kigger på det nogle af de revulikanske delstater, mm. så er det ikke imponerende, Nej. det vaccineniveau, der ligger der. Men det er jo også, fordi man går noget mm. anderledes øh, til værks. Men, men, men for mig hænger det, du siger der, jeg deler faktisk dit holdning på. På det hele, det er ikke noget, vi kan blive uenige om. For mig hænger det faktisk sammen med en anden uh, disk diskussion. Jeg har sad fuld med i de sidste par dage her, der med, at Trump er jo taget, eller her hen over sommeren er jo Trump jo taget på, hvad hedder det, turné. Mm. Han tager rundt i USA, og du retter ret, han, at bokser banker på Fauci, og han banker på, at det i hvert fald ikke er deres skyld med corona. Det er jo ligesom et af hovedbudskabet. Men for mig så, så hænger det faktisk sammen med det andet hovedbudskab. Som jeg, og, det, og det gør de overhovedet ikke, men det synes jeg alligevel, det gør. Fordi det er de samme vælgere, du taler til. Ja. Det er det her med, at valget er blevet stjålet. Og for mig at se, så er det sådan, i virkeligheden sådan en selvstændig dagsorden, der kommer til at køre i amerikansk politik, som er den her med at sige, herover har vi en eller anden grad af den amerikanske befolkning, der abonnerer på virkeligheden. Nu har, jeg, nu har jeg det lige lidt hårdt op, og herover har vi en del af den amerikanske befolkning, der abonnerer på noget, der ikke er virkeligheden. Det vil sige, valget blev stjålet, øh, corona er noget, kineserne gjorde for at være onde ved os, det er en kampagne fra Kina, og det er for øvrigt grund til, at det gik så galt af de demokraterne. Altså, jeg mm. synes, der, der er sådan et helt værdiskæld ja. ned i amerikansk politik, og jeg synes faktisk, det mest interessante er, at jeg synes faktisk ikke, skældet går ned gennem demokraternes parti. Det gør det, nej. Det er faktisk et skæld, der ligger internt i republikanerne, og jeg er simpelthen så spændt, at jeg synes, det er så, det er det mest spændende i amerikansk politik lige nu, det er i bund og grund at sige, kan partiet holde til det? Eller ja. brækker det på et tidspunkt at sige, vi har nogen, der siger noget herovre, og så har vi nogen, der siger noget herovre, fordi, ja, ja, de kan blive enige om mindre regering, og mindre skat, og staten skal ikke blande sig, og vi går ind for konservative værdier, og vi har den her udenrigspolitik. Det er jo ikke noget, de for alvor kan blive uenige om derovre. Nej, nej, nej. Altså, der er de jo mere homogene, end demokraterne er. Men de har simpelthen, undskyld, jeg sige det, en grundlæggende ting. Altså, det, det er skulle lidt ligesom at sidde og se på et parforhold, hvor man ikke er enige om, om grundfortællingen, om hvad der foregår. Altså, forstår du med på, hvad jeg mener? Altså, at de risikerer simpelthen på et eller andet tidspunkt ikke at kan være i stue med hinanden, indsat i republikansk parti, og det er svært at se, hvordan de kommer ind i det samme rum igen. på et tidspunkt. Og jeg synes at nærmest, at så kan vi tale om alle mulige ting, der også skal ske i amerikansk politik, som, undskyld, jeg siger det, kommer ud fra den virkelige verden, men det er jo det her, der er grundessensen i det, der er allermest interessant at følge i amerikansk politik i det år, fordi at det kan få politik, som vi har kendt i USA, siden 100 år tilbage. Ja. Men må måske vil jeg trække den tilbage til... Øh, Theodore roosevelt faktisk. Mm. Det, det kan jo risikere at få det til at eksplodere. Så ved jeg godt, der er også var tre på med, med, med i, i 60'erne også noget, eller at oh, oh, på, det starter, Men, det, men, noget men, men det, her, det, det kan blive mere grundlæggende. Jeg vil sige, det er, det er nogle centrale pointer nu, og det er også et... Altså, det er et opgør, som, som ligger og, og ulmer, og som de prøver at undgå at tage, men jeg kan ikke se, at de kan undgå det. Fordi hvis de ikke tager fat om Nællensrud, og inden bestemmer sig for at gå enten til højre eller til venstre, mm. jamen så, så er det med, at de i ikke kommer nogen vegne. Og det er i hvert fald den sikreste måde at tage valg på. Mm. Men jeg skal sige igen, som vi også har talt om i, i det program omkring republikanernes situation i almindelighed, jamen problemstillingen er bare, at det er ret nemt som sagde at se, hvad man burde gøre, men det er ja. bare ikke ret nemt for dem at Nej, få de sig selv til at gøre det. At gøre det. Og det tror jeg heller ikke, de kan, mm. øh, efter sommerferien tværtimod. Fordi jo, tættere, altså jo længere tid det går, jo tættere kommer vi også både på en valgdag 2022 22 og især deltaget på det præsidentvalg i 2024. Og lige nu skyggebokser Trump jo sådan en lille smule øh, ude i kulisserne og er sådan lidt på en gang imellem osv. Han er jo heller ikke direkte øh, på stemmesedlen ved midtvejsvalget i 2022, men hvis det er, at han har tænkt sig at skulle komme det ved, ved præsidentvalget i 2024, hold da op, altså så bliver de nødt til at tage den. Altså for der er ikke plads, altså det er ligesom <laughs> i de gamle western film at den her by ikke står til aspekt 2. Altså der er ikke plads til både Donald Trump og Lisa Murkowski. Der er ikke plads til både øh, Donald Trump og Mitt Romney. Der er ikke plads til Donald Trump og Paul Ryan. Øhm, og så er det spørgsmålet om, hvem er det som man vil have, og hvad vej vil man, øh, og det er de nødt til at finde ud af. Men jeg tror ikke, de kommer til at finde ud af det her efter sommerferien. Jeg tror som ikke, de tør. Nej, altså min forudsigelse er i virkeligheden, at de her jeg synes, det er interessant at se, hvad der sker omkring de her primærvalg, ja. inden for det republikanske parti. Altså, nu øh, de fik bøffet øh, valget i Georgia, og det kan man sige, det var første gang, Trump var på stemmesedlen igen, og det var, der var et par store citationstegn. her ja, det var jeg ved at jeg godt, han ikke var. Øh, men, men, men de her primærvalg, hvis det lykkes og primary, de her, der har været kritiske mod Trump, så kører showet videre. Ja. Jeg kunne godt se for mig, at redningen for det republikanske parti er i virkeligheden, at den stopper der. Yeah. Og så, fordi så vil du se en masse, der lige pludselig begynder at bakke af og sige, okay, så bliver det ikke rigtigt til noget. Men jeg ser jo også et reelt problem i, at Trumps vælgegruppe, som jo i sin kerne er tæt på 50 af det republikanske parti, det er derfor, det er så vildt det her, yeah. de er bedøvende ligeglade med, øh, at de taber nogle valg. Altså de, de føler den i virkeligheden altså de føler den i virkeligheden lidt mere end den modsatte gruppe altså den modsatte gruppe kan holde sig for næsen og gå med og sige at det går nok over på et tidspunkt det bliver bedre en dag det har jeg sværere ved at se øh, alle øh, maka folket gøre på samme måde altså, oh, men det er jo tea party bevægelsen på ja, Steuyder ja, ikke Ja, altså. men det er tea bevægelsen på på stev så, så, så i virkeligheden kan man sige, hvis de begynder at falde fra, og man fra det republikanske establishment, siger, okay, nu er vi nødt til at dreje en ny retning, mm. så er det faktisk måske der, der, jeg ser det, der kan det også blindre. Altså. Ja, det kan det sagtens. Fordi altså, hele Trump-fløjen, øh, Maga, om du vil, det er folk, der i hvert øh, fald, altså, det er jo næsten mere en personkult, end det er politik, og det vil sige, mm. at øh, de tror også, altså de er så forblindet af, af, af Trump, og det han siger, og følger ham så blindt, at øh, de nærmest også i den kontekst er villige til at øh, brænde landsbyen ned, fordi de tror, det er det, der redder den. Ja, i virkeligheden, så tror jeg, at det er i virkeligheden, er, jeg er fuldstændig enig med dig, om det er en personkult, men i virkeligheden er det jo centreret om det, Trump så så rigtigt tilbage i 15-16. Det var den her gruppe af den amerikanske befolkning, at sige, det går rigtig godt i USA, det gør det jo også nu, mm. efter corona. Altså, jobtallet bare op, og så ved jeg godt, der er inflation, man er bekymret for, pt og sådan noget, det kan være, at vi ikke kan nå at vinde det men men der er jo den her gruppe. I virkeligheden måske... Jamen hvad er de? 20 af den amerikanske befolkning, 15 af den amerikanske ja. befolkning. Det passer meget godt, at det er halvdelen af det republikanske parti i virkeligheden, fordi der er så få, der stemmer. Men de er jo ikke med til den her fest. Nej. De, de, de, de, deres økonomi er gået nedad permanent siden øh, 80'erne. Mm. Altså, øh, de kan ikke sende deres børn på koldes. De, kan, de, de har i virkeligheden kun råd til den staten. giver dem øh, deres jobsituationer blevet dårligere. Altså, det er jo ikke en fest. Det, og, og, og, og de er jo vrede, og de holder, altså, om det så Trump eller en anden, den vrede vil jo stadig være der. De hopper jo ikke bare ind og siger, okay, nu begynder vi at stemme på noget, der er fornuftigt. Nej. Altså, det, er jo, det er jo vrede populister. Altså. altså, man kan sige, det er jo derfor, vi nogle gange også igennem øh, første halvdel af 2021 -20, har talt om, at det Trump har foretaget sig gennem den seneste tid af partiskadelige virksomheder. <laughs> Fordi det er det jo dybest set taler om. Altså, men han har jo aldrig nogensinde, ligesom man heller aldrig har gået en pinde op i, øh, i noget som helst andet end sit eget projekt i forhold til, øh, da han var amerikansk præsident. Så har han er jo heller aldrig gået op i, hvordan det republikanske parti har det, han er også bedøvende ligeglad med, hvordan han efterlader det, når han en dag er væk. Øh, og det er... Øh, det er det, der er udfordringen. Det er, at øh, den mand, der har fået lov til at sætte øh, kursen de sidste fem år, er en mand, der dybest set også er klar til at sprænge hele pivetøjet i stykker, hvis, øh, hvis han vurderer, at han synes, det er pludselig sjovt, eller han kan se, at øh, jeg kan ikke vinde. Nå, så skal jeg i hvert fald sørge for, at de andre taber. Ja, men, og, og, og, og, og, ja, ja, og i forlængelse af det, du siger, så i virkeligheden, altså republikanerne de valgte at danse med de vrede amerikanere. Ja. Altså, de valgte at samle den vælgergruppe op. Hvordan de kommer ud, eller for, for, for gjort den dans stabil, det synes jeg er måske den mest interessante <laughs> politiske tendens i USA. Svært, jeg siger ikke, det nogensinde kan ske. Nå, vi skal lige lynhurtigt nået og, og komme gennem nogle, øh, hvad hedder det, øh, emner. Er du enig, hvis jeg lige laver en hurtig liste her emner, som er de emner, der kommer til at dominere amerikansk politik, så må du sige mig imod. Yes. Jeg tror, man kommer til at snakke meget om økonomi, lidt på den måde, at man kommer til at snakke om demokraterne vil stå store råb, se hvor mange jobs vi har lavet, mm. og republikanerne vil sige, nej, hvor går det dårligt, der er inflation. Ja. Yeah. Og så vil man få gennemført en infrastrukturregler. Demokraterne vil sige, nej, ser hvor godt vi har gjort det for USA. Og nogle republikanere vil sige, vi synes, det var så vigtigt, vi stemte ved. Mm. Og resten af republikanerne vil stå og sige, det er fuldstændig forfærdeligt, vi smadrer økonomien 30 år frem. Yes. Yes. <laughs> så er der immigration ja. Det vil demokraterne på at sige ja, ja, ja, ja, vi har nogenlunde styr på det Der kommer altså stadigvæk ikke flere folk til landet End der gjorde under Trump Og vi får sendt dem ud Og vi arbejder på noget med Dreamer mm. og, og det vil ikke se så kønt ud Og republikanerne vil stå og sige I er jo fuldstændig vanvittige Det skyller ind under, over, over grænsen Ja, landet bliver invideret Og så kommer vi til at bruge rigtig meget tid på to retssager I højesteret, som handler om retten til at bære våben Og om abort Ja, godt i stedet for, at vi hopper ned i alle de her sager, så synes jeg, at der er en linje gennem dem. Mm -hmm. Så vil jeg lige prøve på det. Det er i virkeligheden demokraterne, der prøver at have en historiefortælling der hedder lidt eller det, vi lige har sige, Det går meget Ja, yeah. Det går Det, det går meget godt. Og demokraterne siger, det er et så black day in America. Ja. Altså, det er virkelig det er USA nærmest. Altså, de er tæt på at vinde flad omvendt fordi de er under angreb. Oh, altså, altså, republikanerne vil forsøge, at de kan at fastholde, det går øh, ikke godt. Og øh, demokraterne vil ved, ved hver given lejlighed, de nærmer sig et, et, et spil uh, happy, <laughs> oh, happy, day. um, uh, uh, happy Days are Here Again, Det Oh, happy day. Er fantastisk gamle Franklin Roosevelt's 32-kampagnesang, Happy Days are Here Again. det er sjovt. Det, ikke mindre, det er ikke mindre, er. det er jo det, de gerne vil dyrke. Altså ligesom øh, øh, hele det her, at... Øh, der kan I bare se. Det er den mørke nat, og nu er, nu er det morgen igen i Amerika for at citere en anden stor præsident, nemlig Ronald Reagan. Ikke? Ja det er jo det der skal køre som deres fortælling og republikanerne skal så sig sige nej nej nej nej det går slet ikke godt det er slet ikke rigtigt når de siger at nu er vi kommet godt fri og er ud på søen igen de har slået bag direkte ind i fængselader skovet og skrællet op ikke? altså vi tager vand ind og det I er i nødt til at lave os få urpejning ja, ja, altså det er jo det eneste de egentlig er ude i det er at sige hvor store er de vil bare gerne med et billede af at katastrofen er gigantisk. jeg synes det er en interessant strategi altså jeg synes også, at den er rimelig risikabel. fordi det jeg er så, så, Det er, jeg siger noget interessant. Det er ligesom, når jeg siger til mit børn, at det, det er en spændende idé, du har der. Ja, og så i det tilfælde, at den også tangerende lidt desperat. Ikke? Fordi hvis det er det bedste, man kan finde på, at prøve at opfylde en, en, en virkelighed, der ikke rigtig eksisterer, og sige, at det går meget dårligere, end det gør, og så håber, at der er nogen, der tror på det, så det er det godt nok, fordi man øh, selv er trængt op i en, mm. i en krog og en politisk, og det er revolutionerende også. Og det besvarer jo så i virkeligheden programmets øh, sidste spørgsmål, hvor står partierne? Demokraterne står meget godt. De, har nogle, de, skal, de, skal, de skal klare sig bedre på delstatsniveau. Ja. De skal lade være med at tabe huset. Ja. ja. Republikanerne skal øh, tage altså sammen. <laughs> de er godt nok ualmindeligt sløjt kørende i øjeblikket, og de er ikke engang enige om, hvad vej de skal, og alligevel så vader de ind i den ene kæmpe taber sig efter den anden. Og, Men altså på nogle måde så står de jo meget godt de har klart kontrol over de fleste delstater, og de er meget godt positioneret i forhold til at vinde huset, fordi de har kontrol over delstaten, så de kan sidde og lave børntegninger i forhold til valgkreds. Jeg, jeg er spændt på at se, apropos det der med midtvejsvalget, ja. øh, så jeg er jeg godt nok spændt på at se, om det lykkedes at fastholde den vælgemobilisering, demokraterne havde ved præsidentvalget. Det plejer altid at være sådan noget. Nej, Det gør det ikke. Ned... Nå, men, men noget af det. Hvor men, meget af det? Ikke? Men husk på, det ja. midtvejsvalg, vi så i 2018, mm. der så vi faktisk... Den, øh, den første sådan, snært af den vælgermobilisering ja. som så kulminerede i 2020, ja. netop fordi at demokraterne mødte op i et helt andet antal, end de plejede, og det har faktisk været medvirkende til at de vandt repræsentanternes hus tilbage, at de så tabte noget af det i, i, i 2020-regivet. Det gør selvfølgelig, at der er spænding omkring huset, så det er det Men jeg er spændt på at se, og på at vi også har talt om hen over sommerferien her, omkring den chokkeffekt. om den stadigvæk er så præsent i folks hoveder øh, blandt de demokratiske vælgere, at det også er nok til, at, øh, at man ikke nødvendigvis udbygger sin føring i huset, men om det er nok til, at man fastholder. Det... Øh, det er det, de arbejder på i hvert fald, og det er for mig at sige det der er den største ubekendte lige nu, der ligger. Ja, jeg jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg, jeg, jeg synes, det er en stor ubekendt, men det jeg er, mest øh, egentlig interessant. Jeg, jeg synes bare lige i øjeblikket, at det er fascinerende at sidde og kigge på Republikanum. <laughs> ja, det, altså, det, det, altså det, det, det det kan jeg få, ja, bogstaveligt talt hele aftenen til at gå med. Ja, det, er, altså, altså, det er surrealistisk. Øhm, konkrete ting. Hvis du skal holde øje med noget helt konkret her i 2. halvåret 2021, mm. altså jeg ved, at højesteretssagerne øh, starter, om de bliver nok ikke afgjort. Tæn... Altså, hvad vil det være, de konkrete ting, øh, hvad hedder det, du vil holde øje med? Nej, det er rigtigt. Det er hverken, øh, hverken abort eller våben ser ud til at slutte, men det starter i løbet af, så det skal man selvfølgelig, skal man selvfølgelig holde øje med. Ellers er der øh, der er jo nogle af de ting, der venter i forhold til, øh, hvordan økonomien bliver ved med at fat. Altså, kan man sige, øh, noget, som desværre er en faktor, som kommer til også at, at spille en, en, tror jeg, ret central rolle i den anden halvdel af på corona-fortællingen, det er øh, smittetallet. Mm. Øh, der er ret mange amerikanere, der ikke er vaccineret endnu, og der er heller ret mange øh, amerikanere, som ikke er vaccineret, som ser ud til at have lyst til at blive vaccineret. Nej, de er gået i stået sådan midt i 60'erne, Og hvis ikke det sker, så kommer smittetallet til at stige ret hæftigt i USA efter sommerferien, og så kommer øh, ting som... Ny dødsfald, nedlukninger, restriktioner, øh, fyringer osv., det kommer til at, at fylde meget mere i USA, end det for eksempel kommer til forhåbentligt at gøre i, i vores del af verden, fordi vi til den tid i Danmark er vaccineret, det vil de ikke være i USA. Så derfor kommer USA muligvis til at kæmpe med corona igen efter mm. sommerferien. Det men, man, de at meget give, meget men de vil nok være givet til det på en anden måde. Det kunne være, at det var måske det, der kunne lige kunne få 10% ekstra skubbet ned i vaccinen. Det, det kan man jo håbe på. Jeg, jeg det, det, det synes jeg, du er ret i det der, og så vil jeg sige, jeg, jeg glæder mig til at se, hvad der sker omkring de her forsøg på primary, øh, en, en stribe af republikanske kandidater, fordi jeg synes, det er sådan en ledetråd for, hvad der sker på tid. Og så en sidste ting, man skal holde øje med, og det er i hvert fald noget, vi allerede også bruger en del tid på kongressen, og som vi kommer til at følge øh, nøje henover over øh, efteråret, ikke mindst vores fremragende jurist Emil, som kommer til at dække den her sag tæt. Det er retssagen omkring Trump-organisationen i New ja, York. Ja. Det er altså... Øh, det er ikke bare små ting. Nej, nej. Altså Trump øh, risikerer at få en sag på halsen, der gør, at øh, det ikke bliver spørgsmål, om han kan stille op om, i 24 Om han må. Og, om han må. Altså, ja, eller, altså, om, eller, øh, eller... Eller om han vil, men om han kan. Ja, ja eller, det. I, eller i øvrigt en sag, som han skal i spillet. Ja, lige ja, præcis. Det, det er det. Altså han simpelthen dømt i en grad, Ja. Altså, der, der er et stykke vej hen til det endnu. Men, øh, men mørke skyer trækker sig sammen over Trump Tower, øh, mørke juridiske skyer, og øh, uanset hvor meget han prøver at kalde det en heksejagt, altså, ja, altså øh, han kan altså ikke løbe fra, fra det, der foregår, uanset hvor meget han prøver, øh, og, øh, og det kommer man altså til at skulle holde rigtig godt øje med, det kommer vi i hvert fald til at holde godt øje med, fordi det bliver også noget af det, der bliver definerende for den kommende sæson i amerikansk politik. Anders ja. Det var alt fornøjeligt. Så er sommerføjeren gået. Vi er tilbage igen i næste uge. Vi er tilbage igen i næste uge. Med, al med et almindeligt program af Kamp om Amerika. Med et helt almindeligt program om Kampen om Amerika. Tak skal I have.